4. Vasárnap volt. Így, mint mindig, elmentünk a templomba. Rati Kirk. Gránit falak. Nagy tetőskót fenyőfából. Ólomüvegablakok, amelyeket évtizedekkel korábban Viktória adományozott, talán azért, hogy kiengesztelje az emberek felháborodását, amit azzal okozott, hogy ott imádkozott. Az anglikán egyház feje egy skót templomban imádkozik. Ez nagy felháborodást keltett, amit soha nem értettem. Láttam fényképeket, amelyeken aznap bemegyünk a templomba, de nem idéznek emlékeket bennem. Mondott valamit a lelkész? Rontott a helyzeten? Hallgattam-e rá, vagy a pad hátsó részében bámultam ki a fejemből, miközben anyára gondoltam? A Balmoralba visszafelé vezető úton, ami alig két percnyi autóút volt, azt javasolták, hogy álljunk meg. Az emberek egész délelőtt a bejárati kapuk előtt gyülekeztek, néhányan már kezdtek hazaindulni, de ott hagyták a dolgaikat. Plüss állatokat, virágokat, búcsúkártyákat. Köszönetet kellett mondanunk a gyászunkban való osztozásukért. Megálltunk, kiszálltunk. Nem láttam más csak színes pontok mátrixát, virágok, és még több virágot. Nem hallottam más csak egy ritmikus kattogást az út túloldaláról, a sajtó. Apám keze után nyúltam, vígasztalásul, aztán átkoztam magam, mert ez a gesztus a kattogások robbanását váltotta ki. Pontosan azt adtam nekik, amit akartak. Érzelmeket, drámát, fájdalmat. Ők pedig tüzeltek és tüzeltek és tüzeltek.